Capitolul 50 Îmi pansase rămâinile de două sau trei ori în timpul nopții și din nou dimineața. Brațul stâng era ars serios până la cot și mai puțin serios până la umăr. Aveam dureri mari, dar eram mulțumit că nu pățisem decât atât, ținând cont că flăcările se năpustiseră spre mine. Deși arsă mâna dreaptă mă lăsa să -mi mișc degetele. Era și ea bandajată, dar nu atât de supărător ca mâna și brațul stâng pe care le purtam într-o eșarfă. Haina nu puteam să o țin decât pe umeri și era prinsă la gât ca o pelerină. Părul îmi și el atins de flăcări, dar capul și fața scăpaseră nevătămate. Herbert se dusese până la Hammersmith ca să-l anunțe pe tatăl lui, apoi se întoarse acasă și-și petrecut toată ziua îngrijindu-mă. Era cea mai blândă soră de caritate și la anumite ore îmi scotea bandajele, le înmuia într-un balsam răcoritor, pregătit dinainte și mi le punea din nou, cu duioșie plină de grijă, pentru care îi eram profund recunoscător. La început, când stăteam întins pe canapea, mi era foarte greu, ba chiar cu neputință, să scap de obsesiile limbilor de foc, de înaintarea lor vigelioasă cu zgomot, de mirosul cumplit, de lucruri arse. Dacă pisem o clipă, mă trezeam cu țipetele domnișoarei Hevisham și o vedeam repezindu-se spre mine cu vulvătaia de flăcări deasupra capului. Mi era mai greu să lupt cu aceste dureri mintale decât cu orice durere trupească, iar Herbert, văzând chinul meu, încerca cu orice preț să-mi îndrepte atenția într-altă parte. Niciunul din noi n-a pomenit nimic despre barcă, dar amândoi ne gândeam la ea. Lucrul era evident, pentru că amândoi încercam să evităm subiectul respectiv și... Fără să fi căzut de acord în cuvinte, eram de acord că trebuia să-mi vindec mâinile nu pe parcursul unor săptămâni, ci al unor ore. Bineînțeles că prima întrebare pe care i-am pus-o lui Herbert a fost dacă totul era în regulă în casa de pe malul fluviului. Cum mi-a răspuns afirmativ, cu o totală încredere și bună dispoziție, n-am mai reluat subiectul până spre sfârșitul zilei. Însă atunci, în timp ce Herbert îmi schimba bandajele mai degrabă la lumina focului decât la cea care venea de afară, revenind dintr-o dată la el. Știi, Handel, aseară am stat de vorbă cu proviți două ore încheiate. Și Clara unde era? Draga de ea, spuse Herbert. A văzut de domnul Pezeveng toată seara. Cum pleca de lângă el, bătrânul începea să bocăne în podea. Nu știu zău dacă mă mai duce mult. Cu atâta rom și piper și iar rom și iar piper, cred că în curând termină cu bocănitul. Și atunci te Herbert? Altfel cum aș putea să mă îngrijesc de biata copilă? Întindeți brațul pe spătarul canapelei, dragul meu, și eu am să mă așez aici și am să-ți scot bandajul atât de încet, încât nici n-ai să simți. Vorbeam de proviz. Știi, Hendel, că face progrese? Ți-am spus doar că mi s-a părut mult mai docil când l-am văzut ultima oară. Da, mi-ai spus și chiar așa e. Aseară l-a se vorbăria și mi-a mai povestit câte ceva. Îți amintești cum s-a oprit la un moment dat când începuse să povestească despre o femeie cu care a avut multe necazuri? Te doare? Trăsărisem, dar nu din pricina atingerii lui. Cuvintele lui m a făcut să răsătrăsar. Uite, Herbert. Dar acum că ai pomenit, mi-aduc aminte. Ei, mi-a vorbit despre istoria asta și e o poveste cam sumbră. Vrei să o auzi și tu? Sau acum nu prea ai chef?" Te rog să-mi povestești cuvânt cu cuvânt." Herbert se a plecat înainte, ca să mă privească mai îndeaproape, ca și cum răspunsul meu ar fi fost mai grăbit și mai nerăbdător decât ți-ar fi așteptat el. N-ai febră?" mă întrebă el atingându-mi fruntea cu mână. Nu prea i-am răspuns. Povestește-mi, te rog, ce ți-a spus provis, dragă Herbert." Se pare începu Herbert." Acum ți-am scos încet bandajul și ți-l înlocuiesc cu cele rece. O să-l simți la început, țăracul de tine, n-am ce să fac. Dar imediat o să te simți mai bine. Se pare că femeia aceea era tânără, geloasă și răzbunătoare. Răzbunătoare rău, dragă Handel. Cât de rău! Rău de tot, până la crimă. Simți răceala pe locul ăla sensibil? Nu simți nimic, a ucis pe cineva? Pe cine? Păi... Uh... Fapta ei n-ar fi meritat un nume chiar atât de înfricoșător, spuse Herbert, însă i-au făcut proces, iar domnul Jagger s-a apărat-o și a devenit vestit și așa a auzit și domnul provis de el. Victima a fost o altă femeie, mai netate și foarte puternică. S-au luptat într-un hambar. Nu se știe sigur cine a început încăierarea sau cât a fost de dreaptă, dar finalul e sigur. Victima a fost găsită, sugrumată și au condamnat-o. Nu, a fost achitată. Dragă, Handel, te-am lovit. Nimeni n-ar putea să fie mai delicat ca tine, Herbert. Da, și altceva? Femeia asta tânără, care a fost achitată, avea un copil de la provis. Un copil la care provis ținea foarte mult. Chiar în seara în care femeia cealaltă, care era motivul de gelozie, a fost sugrumată, după cum ți-am spus, tânăra a venit la provis doar pentru o clipă și a jurat că va ucide copilul care stătea la ea. Și că el nu-l va mai vedea niciodată, după care a dispărut. Am terminat de bandajă brațul care te doare mai tare. Hai să-l punem în eșarfă. Mai avem acum numai mâna dreaptă care e treabă mai ușoară. Mă descurc mai bine pe lumina asta mai slabă, fiindcă mâna mi-e mai sigură când nu văd bășicile atât de bine. Nu ți se pare că stai cam prost cu respirația, dragul meu? Parcă sufli greu. Poate, Herbert, și femeia și-a ținut jurământul? Aici vine partea cea mai întunecată din viața lui Provis. Și l-a ținut. Adică el spune că și l-a ținut. Păi bineînțeles, Handel, răspunse Herbert surprins și a plecându-se din nou ca să vadă mai bine. El mi-a spus totul, alte informații n-am. Nu, bineînțeles. Nu știu dacă s-a purtat urât sau frumos cu mama copilului, continuă Herbert asta, nu mi-a spus, dar timp de 3-4 ani femeia a împărțit cu el viața aceea nenorocită pe care ne-a descris-o aici în fața focului și se pare că lui a fost milă de ea și că s-a purtat înțelegător, așa că de frică să nu fie silit să depună mărturie despre copilul ucis și să nu pricinuiască moartea femeii s-a ascuns, chit că îi se rupea sufletul după copil, S-a ținut în umbră, cum spune el, deoparte și departe de proces și numele lui, Abel, n-a fost pomenit decât întreagăt o singură dată, ca fiind cel care a stârnit gelozia femei. După achitare, femeia a dispărut. Și așa a rămas omul și fără copil și fără mama lui. Aș vrea să te întreb, stai puțin, Handel, că sunt gata. Geniu rău, Compeison, cel mai nemernic dintre toți nemernicii, știind că el a stat ascuns în timpul acela și știind și de ce, s-a folosit mai târziu de asta ca să-l sărăcească de tot și să-l aibă mai mult la mână. Aseară am înțeles clar că asta a întărit dușmania lui provis. Aș vrea să știu precis, Herbert, dacă ți-a spus când s au petrecut toate astea. Precis? Uh, stai să-mi amintești ce a spus. Vorba lui a fost... Cu 20 de ani anul trecut, numai decât după ce am intrat în cârdășie cu Campbellson. Câți ani aveai când ai dat de el în cimitirul din satul vostru?" Cred că vreo șapte ani." Da, toate astea se întâmplaseră cu vreo trei 4 ani înainte de a te întâlni. Spunea că ea i a amintit de fetița pe care o pierduse și care ar fi fost cam de vârsta ta." Herbert," i-am spus eu grăbit, după câteva clipe de tăcere, cum mă vezi mai bine?" La lumina ferestrei sau a focului? La lumina focului, răspunse Herbert, apropiindu-se din nou. Uite-te la mine. Mă uit, Handel. Pune mâna pe mine. Pun mâna pe tine, Handel. așa e că nu ți-e teamă că am friguri sau că mi s-a întunecat mintea din cauza accidentului de seară? Nu, nu, dragul meu, spuse Herbert, după ce mă privi atent câteva clipe. Deși ești cam tulburat, n-ai nimic. Știu că n-am nimic. Află că omul pe care l ascundem în casa de pe malul fluviului... Este tatăl stelei.